Tak můžeme se pustit do krátkého výkladu. Máme na to, dejme tomu, půl hodiny dneska, zítra můžeme udělat třeba hodinku. Hm? Tak my se snažíme vysvětlit přístup k nedualistické meditaci. Hm? No a přístupu k, k nedualistické meditaci, my jsme vysvětlili, je mnoho. Hm? A jsou založené na filozofii, i v těch filozofiích je mnoho přístupů. Máme nedualistická meditace, je založená buď na... Ale to jedno s druhým se nevylučuje, to je důležité poznat... Hm? Jestliže se něco vylučuje, no tak pak je problém. Vše se dá spojit, jestli máme pochopení. Proto v Mahajanovém buddhismu nic se nevylučuje, ale jsou jisté hierarchie významů. Každá škola. Mahajanového buddhismu má svoji hierarchii, významu, každá škola si samozřejmě myslí, že je ta nejvyšší, bez toho to nejde, hm? ale co je důležité v Mahajanové filozofii, jestliže se jí chceme zabývat, že vlastně je schopná integrovat všechno právě na základě toho konceptu eh, práznoty hm? A ten koncept prázdnoty my studujeme sůtoru srdce. To znamená, že to je zase kauzalita kauzalita. Tu kauzalitu je třeba pochopit, aby jsme chápali, co tady nám tento traktát vlastně vysvětluje. Co my chápeme a co jsme, to, tomu se říká v buddhismu náma rupa. Náma je mysl a faktory, které mysl tvorí, faktory mysli díky kterým my můžeme rozlišovat objekty. A růpa je forma, která, je, která mysl a faktory mysli rozlišují. Hm? No a teď v této filozofii nedualistické filozofii to, co nazýváme obsah naší zkušenosti, hm? to, co obsah má, náma růpa, pět agregátů, hm? 12 sfér vnímání, 18 elementů vnímání, hm? to, co se učíme v Sutře srdce, hm? všechno toto je popřeno, hm? závislé vznikání, čtyři vznešené pravdy. Toto všechno je tady založené na náma rupa, ale náma rupa je založená na tom, co náma rupa nemá. A to je nirvána. A zase nirvána je založená na tom, co náma rupa má, a to je forma. Buď forma mysli, nebo forma objektu, které myslí. Rozli, které mysl rozlišuje, hm? no a jsme v nedualismu. Hm? To, co se nedá uchopit, závisí na tom, co se uchopit dá. To, co se uchopit dá, závisí na tom, to, co, se, na tom co se uchopit nedá. Hm? No a to je základ nedualistické filozofie. My nemůžeme striktně rozlišit mezi samsárou a nirvánou, hm? Proto nedualismus, nedualistický přístup. Hm? Nirvána není ani stejná jako Samsára, ale není ani rozličná, rozdílná od Samsáry. Ale Nirvána je koncept, který závisí na Samsáře. Samsára je koncept, který závisí na Nirváně. A to, co Buda může vysvětlit, jsou jedině koncepty. V reality ani Buda nemůže vysvětlit ani arahati, ani bodysatové. Hm? A proto na začátku tohoto díla autor, ať už je to Ashwagosha nebo kdokoliv jiný, pravděpodobně nějaký velice moudrý čínský mnich, hm? on se klaní třem klenotům a pro něj Buddha neznamená nic jiného, než dharmatá. A dharmatá je body. Dharmatá je stav věcí, tak jak skutečně jsou. A dharmatá je body. A body je přirozený stav mysli. Tento přirozený stav mysli V této tradici se nazývá Luno Tagatu. to Luno má každý. To buddhovství má každý, protože to je přirozenost mysli. My bytosti bloudíme, protože to. Traktát později vysvětluje, my bloudíme, protože bereme východ za západ, západ za východ. A tak bloudíme z této samsáhe, protože nevidíme, že mysl sama je budovství. Kam jino, kde jinde můžeme najít budhovství? kde jinde můžeme najít jasnost než mysli samotný. v této tradici. Ať už mluvíme o mysl, je základ všeho, co můžeme poznat a co poznáváme. No a nirvana, samsára v této tradici je tež vlastně stav mysli. A Body je přirozený stav myslí. My nevíme, co je to přirozenost, proto bloudíme. Tak potřebujeme budhu, ten, kdo má body, aby nám ukázal, že bloudíme, jinak my, my bloudíme a nevíme, že bloudíme. Proto my se chytáme věcí a nechápeme, přirozenost věcí. Jestliže chceme poznat trochu čínskou filozofii, to je majistý souvislosti s taoismem. Hm? Ale přesto je to čistě buddhistická filozofie. No a jestliže Buddha je dármatá skutečný stav věcí je bodhy, no tak ty to, co ty, ty fenomény hm? je dárma. Hm? Jaké fenomény? Ty fenomény, které se vjevují v přirozeném stavu Přirozený stav mysli je, že na nic neulpívá. To je filozofie transcendentální moudrosti. Nirvana je přirozený stav. Prakriti nirvana. My bludíme, protože my neznáme přirozený stav. Proto my necháváme vyvstávat mysli a ulpíváme na nich, protože neznáme přirozený stav mysli. Hm? Z čeho to pochází? No, z, z, z, z. Základní buddhismus tvrdí, že je, je, je myšlení, ale neexistuje ten, kdo myslí. Ale myšlení tam je. Ale jak může být myšlení, když není ten, kdo myslí? Hm? Jak může být někdo, kdo... Ne, jak může být nějaká... Nějaké dění, když není ten, kdo něco dělá? Hm? No a jsme v prázdnotě. Čili ty fenomény, které se jeví v přirozeném stavu, to je darma. Hm? Čili náma, rupa, všechny fenomény je pět agregátů, závisí na tom, co žádnou formu nemá. A to, co formu má, závisí zase na tom, co formu nemá. Co formu nemá, závisí na tom, co formu má. Hm? To jsme vysvětlili včera, ale to není tak lehké pochopit. To je závislé vznikání. To je esence závislého vznikání. A teď ten autor se klaní tež sanga, jinak by to nebylo kompletní. A klaní se sanga jako... Společenství těch, který přináší harmonii na základě přirozené mysli a fenoménu, které se v přirozené mysli jeví. V klasickém buddhismu my známe jenom dvě, dva druhy nirvány. Nirvána se zbytkem, to je arahat, nebo buddha, který ještě žije. A no, nirvana bez zbytku. Když arahat zemře, kam jde pět agregátů, žádný mára, nikdo je nenajde. Hm? A co je mára? Smrt. zašpinění vědomí. Upádána, individualizace, chápání se věcí. No a ta bytost, která stojí nad na konci nebe, aby chytala bytosti, aby se nedostali dál. <hý> protože my ulpíváme, no tak jsme v jeho rukou. Hm? No a ten, tedy společenství sanga je v tomto smyslu, to je zajímavé, on se klaní sanga, sanga jako těm, který přináší harmonii ve světě. Proč? Protože kontemplují přirozený stav věcí. Prirozený stav věcí je, že mysl vyvstává, ale nikde nebydlí. Budha, v Damapada se též nazývá Anoka, bez obydlí. Bodhisattva je ten, který chápe, že žádná bytost, žádné skutečné obydlí nemá. Právě proto má slib, že nezachrání sebe, ale zachrání všechny bytosti. Nezbaví sebe, jen sebe všech nečistot mysli, ale zbaví nečistot mysli všech bytostí. Do to může udělat přirozený stav mysli, takovost, Naučí se všechny darmy? Proč? Protože všechny darmy, všechny ctnosti patří ty, no, ty takovosti, což je přirozený stav mysli. Je to tak? Hm? Musíme si to rozbyslet. No a dosáhne to nejvyšší budovství, nejvyšší budovství je stav probuzení společně se všemi bytostmi, protože všechny bytosti mají právě <coughs> toto semeno budovství v sobě. Nebo přirozenost mysli je právě budhovství. Mysl, přirozenost mysli je, že nikde nebydlí. Proto máme čtyři druhy nirvány v, v sutrách s transcendentální moudrosti. Přirozená nirvána, nirvána se zbytkem, nirvána beze zbytku a nirvána, která nikde nestojí. Když chápeme, že naše mysl nikde nestojí. Naše mysl stojí a hm? Falešné fabrikaci skutečné existence a neexistence na základě duality. Hm? Ale v rámci souvislého vznikání aspoň z hlediska učení bodhisattva nemůže existovat ani skutečná existence, ani skutečná neexistence. Hm? No a to je důsledek toho, že důvod a příčina nemůže být ani stejná, ani rozdílná. Hm? A přesto důvod neexistuje bez příčiny a bez důsledku. A všechno, co my můžeme pojmout, jsou důvody a příčiny a jejich důsledky. To je realita. A v té realitě nějaké stálej soucno nemůže existovat. Když stále soucno neexistuje, v indické filozofii stálej soucno je já, tak Žádné já není, když žádné já není, tak nemůže být ani žádné skutečné soudcenu. Hm? Přesto věci dávají smysl, ale jen na základě závislého vznikání. A to je důležité právě proto, my můžeme pochopit realitu jedině v rámci souvislostí. A souvislost je v rámci celku, není v rámci. Oddělených jednotek. No a tak začínáme vysvětlovat traktát začíná vysvětlení, jak se dostat do nedualistické meditace. První konceptuálně, pak prakticky. Jak konceptuálně? Musíme pochopit, že to jedno vědomí, které obsahuje všechno, to, co se mění i to, co se nemění, ty dvě veličiny jsou na sobě závislé, Nemůžeme mít koncept něčeho, co se nemění, pokud nemáme koncept toho, co se mění. Nemůžeme mít koncept toho, co se mění, pokud nemáme koncept toho, co se nemění. A právě proto ta jedna mysl, ta jedna jediná realita, která obsahuje to, co se mění i to, co se nemění, hm? má dvě pariája. Pariája je Není tak lehké přeložit Pariája může znamenat metoda pariája může znamenat aspekt. Pariája může znamenat tež úkaz, vyjevení. dva úkazy nebo dvě věvení nebo dva aspekty to je mysl jakožto takovost ta ta, ta. A ta mysl jako takovost, to je právě ta podstata mysli. Jinou podstatu mysli nemá. Kdyby nebyla takovost, tak by nemohla vyjevovat veškeré jevy. Právě proto, že takovost vyjevuje veškeré jevy. A takovost je neměná. takovost je právě podstata všech jevů. Je darmatá. A pak ta jedna mysl má aspekt věrení metodu na základě toho co vystává a přestává. Vystává a zaniká. Vystává a zaniká. Vystává díky příčinám a důvodům a zaniká přirozeně. No a... no, a co to znamená, že všechny fenomény, jejich podstata nebo esence? Je jejich je esence, je asvabha, je aswaba, je znamená jejich vlastní podstata, je to, že nemají vlastní podstatu. Vlastní podstata všech věcí je, že žádnou vlastní podstatu nemají. A to je jejich vlastní podstata. To je ten paradox. Kdyby měli vlastní podstatu no tak by nemohli vznikat a zanikat. a to je jedno to To jsou dvě rozdílné věci. A znamená. E, e, nejáství. Hm? A svabháva znamená. E, to, co existuje, co existuje jako, co má vlastní vlastnosti. Hm? V stereovádě my vypasana normálně my praktikujeme šamata na konceptech, praktikujeme vypasanu na tom, co má svabháva, hm? mahajána, Nepryjímá tento koncept svabháva. Hm? Svabháva je a svabháva. Hm? Co je svabháva? Jako slabáva země je tvrdost, hm? svabháva eh, počitku je přijímání objektu, jako Příjemný, nepříjemný, ani příjemný, ani nepříjemný. Hm? Svábáva vnímání je chycení se obrazů objektu hm? a tak dále. Hm? A tím můžeme mít otázku, jestli anatá a to, že věci nemají vlastní podstatu, vlastně vypráví dál věci. Důraz je na, na e, věcech hm? a věci tež vlastně implikují osobu. Hm? Slabáva se e, je vůči věcem, ta je vůči osobám, nejaství. Čili ten aspekt se přenáší z osob na věci. Co je nejdůležitější, je realizovat nejáství věcí. No a tím ničíme pluralismus. Abidarma filozofie je filozofie pluralismu. Ty svabhávy ty mají skutečnou existenci. Jak může být pluralistická skutečná existence? Ty mysl existuje, faktory mysle existují, rupa existuje, nirvána existuje. Učíme se, abidarmu tím začínáme. A pak ty, tyto veličiny analyzujeme na základě jejich slabáva, jejich vlastních vlastností. Když poznáme vlastní vlastnosti, můžeme poznat společné vlastnosti. A společné vlastnosti to je co? Nestálost, strast nestálosti a nejáství nestálosti. Je to jasný? Čili důraz se prenáší z nejáství osob na nejáství věcí. Nejáství věcí je taky v hm? Mnoha V mnohách pasážích najdeme nejáství věcí. Hm? Hroupa je jako co, jako bublinky, Počitky jsou, hroupa je jako pěna, Počitky jsou jako bublinky, vnímání je jako málíči jako přelud. Ne Rupa je a ty, ty formace vůle to je jako vnitrek bambusovníků. A vědomí je jako mája, jako výtvor zla. No a co chceme chytit? tak v těch věcích může existovat nějaká svabháva, nějaká vlastní vlastnost. To, co je nad formu se dá jedině pochopit. Formou, to, co je forma, se dá jedině pochopit. Tím, co je nad formou, to neznamená, že formu nemá, arupat nemá formu, ale přesto formuje myse. Hm? Takže je stále ještě v rámci námarupa ne? objektu a subjektu. Ale to, co je skutečné, musí presahovat objekt a subjekt. Je to tak? A objekt a subjekt to není jenom já, no to jsou ty věci, které já vidí. No a my začínáme s věcmi, které já vidí. Nejprve musíme poznat neskutečnost objektu, pak poznáme neskutečnost subjektu, který objekt rozlišuje, no a pak poznáme neskutečnost obou subjektu a objektu a jsme v prázdnoti. Hm? No a tak meditujeme. Meditujeme na dech a dech zmizí, zjemní se a zmizí. Když poznáme dech, změní se. Když poznáme formu, změní se. Když poznáme sebe, změní se. <laughs> všechno se změní, když to poznáme stane se to nesolidní když to nepoznáme, zdá se to být solidní podle transcendentální moudrosti když vidíme mlhu na horách vzdáli zdá se to být něco velice solidního co se dá pojmout když jsme uprostřed mlhy, nevidíme nic Tento subjekt a objekt, je to sami to rozdělení. Hm? No a to je to fabrikace. A jsme v nedualismu. No a jsme na konci času, nebudeme <laughs> přetahovat, protože ještě máme předání zásluh. No, zítra. Budeme pokračovat, jak to je. Teď vidíme ta jedna mysl, o které jsme mluvili, která má velkou podstatu. To je její význam. Všechno, aby jsme pochopili darmu, musíme pochopit darmu a význam. Darma je vědomí bytosti. Význam je, že toto vědomí má velkou podstatu, takovost. Ta, takovost má velké vlastnosti, protože obsahuje všechno. a je rovnoměrná a má velké použití. To je spojené s uctíváním budy, dámy a Sanghi. Velká podstata je budovství mysli, velké vlastnosti, není nic jiného než ty fenomény, která přirozená mysl vidí. No a Sangha je ty, který na základě této přirozené mysli. A fenoménu, který přirozená mysl vidí v rámci skutečnosti, která se nedá chytit, přináší harmonii do světa. No, a jsme u Mahajány. Mahajana je ta velká mysl. No a to auto uctívá a pak vysvětlňuje. No a tím jsme pro dnešek skončili. Pokračování zítra. Eta vata čamehi sambhatam punya sampadam. Sabbe deva anumodantu saba sampatisiddha eta vata chamehi sambhataam punya sampada sabbe bhuta anumodantu saba sampatisiddha eta vata chamehi sambhataam punya sampada sabbe satta anumodantu saba sampatisiddha dnes sme tímto Touto praxi posloucháním darmi, premyšlení odávně, meditaci odávně, získali jisté zásluhy. nechce se z nich radují všechny bohové, všechny ti, co se zrodili, i ten komár, co mě obtěžuje. <laughs> na všechny bytosti. Hm? A teď Mahajanova Mahajánová. Yuení cekun či votení dvou senti, je kun čem fotáho. Nech, nechce zásluvit této praxe, přenesou na všechny bytosti, aby jsme my dosáhli stav budovství. May the merits of this practice spread to all beings, so that we attain the state of good jdeme spát a doufejme, praxe bude stále uvolněnější a úsměr stále pevnější.